בעזרת השם, שיבת נפש, חלק שני. עוד פג אמרו רבותינו, זיכרונם לברכה, אין מחזקין אלא למחוזקין, ואין מזרזין אלא למזורזין. לכאורה אינו מובן, כי אם כן, מהיכן ההתחלה? הוא כבר מבואר בדברינו במקום אחר, שיש כמה דברים בעבודת השם שהם תלויים זה בזה, והם יודעים מהיכן ההתחלה. באמת כל ההתחלה והאמצע והסוף והתכלית שלנו הכל הוא רק על ידי הצדיק האמת שבכל דור שהוא בחינת משה רבנו שהוא היה הרבי הראשון של כל ישראל וממנו ההתחלה ואצלו כל תכליתנו ותקוותנו כי מה שהיה הוא שיהיה כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה וההתחלה של הצדיק האמת בחינת משה בעצמו בוודאי אפשר לנו להשיג כלל ואין לנו לערער בזה כלל איך זכה ילוד אישה להשגה כזאת וכולי. אך אחר שכבר זכינו לקבלת התורה על ידי משה רבנו, ולהמשיך דעתו הקדושה בכל דור ודור, על ידי צדיקי אמת שבכל דור, על ידי זה אודות לקהל יש לנו מהיכן להתחיל. כי מנעורינו מגדלים אותנו בקדושת ישראל, ומלין את הילד ביום השמיני מיד, ואחר כך מחנכים אותו בתורה ומצוות, ובוודאי יש לנו במה להתחזק בעזרת השם. במה שזכינו להיוולד ולהתגדל בקדושת ישראל. מאמינים אנחנו בתורת משה ובדברי כל הצדיקי אמת הבאים אחריו, המחזקים אותנו לבטוח בחסדי השם, ואף על פי שכבר עבר עלינו מה שעבר בכלליות ובפרטיות, אף על פי כן, הם מזהירים אותנו בלי לייאש עצמנו, ולהיות בהשם מטבח מבטחנו, כי השם איתנו. אל תיראום, כי עדיין עדיין השם עמנו ואצלנו ואיתנו וקרוב אלינו מאוד, כי מלוא כל הארץ כבודו. ועדיין חביבותי גבן וחביבותן גבה. ועל ידי שאנו זוכים להאמין ולהתחזק על ידי דברי אמת של צדיקים אמיתיים, שכבר טרחו והתייגעו בשבילנו הרבה לקרב אותנו לעבודת השם, על ידי זה יכולים גם אנחנו לזכות להארת הרצון לקדושה. שיהיה רצוננו חזק ואמיץ מאוד להשתוקק ולחשוף אליו ידבר ברצונות חזקים וגעגועים גדולים מאוד. ואז כל מה שהרצון מתגדל ומתפשט יותר, על ידי זה אנו זוכים להתחזק ביותר. כי עיקר התחזקות הוא על ידי הרצון. כי הרצון חופשי תמיד. כי יהיה איך שיהיה אף על פי כן רצוננו וחוספנו חזק מאוד אליו ידבח, לעשות רצונו ולקיים מצוותיו באמת. ועל ידי זה ביותר, על ידי זה זוכה בשלמות יותר, ואז מתחזק עוד יותר וכן להלן. ובאמת להארת הרצון שהיא כמבואר בפנים יוכל כל אדם לזכות בקל, כי הרצון חופשי לעולם. רק שצריך שיהיה איש חי ולהתחזק בזה מאוד, וזה תלוי בזה, כי אין מחזקין אלא למחוזקים כנ"ל. בהתחלה הוא רק בכוח וזכות צדיקי אמת, שהגעו כל כך בעבודת השם עד שהמשיכו דעת כזה, שעל ידי זה יכולין הכל להתחזק ולזכות להארת הרצון, ולהתחזק על ידי זה ביותר, וכן לאלן כנ"ל. ועל כן יפה אמר משה, ואתה ישראל מה השם אלוקיך שואל מעמך כי אם ליראה? ואמרו רבותינו זכרונם לברכה, לגבי משה ירא מילתא זוטרתא היא, היינו, ועתה אחר שכבר טרחתי ויגעתי בשבילכם כל כך, כמבואר בפרשיות הקודמים, עד שזכיתי להשגה ודעת כזה אשר ירא מילתא זוטרתא לגבי משה, על כן יש לכם גם כן יסוד חזק והתחלה טובה, שתוכלו להתחזק כל כך על ידי הערת דעתי שאני מאיר בכם. עד שתזכו גם כן להערת הרצון ולעירה גדולה, נמשך מהערת הדעת של הצדיק האמת, עד אשר באמת גם אצלנו עכשיו, ונקל לנו לזכות למדרגה זו, שתהיה עירה מילתא זוטרתא גם אצלנו, על ידי שנזכה להתחזק באמת, בכוח ההתחלה הקדושה של משה רבנו ושל כל הצדיקי אמת הבאים אחריו. פ"ד אפילו מי שנפל מאוד חס ושלום. אפילו אם נפל עבירות חס ושלום, צריך גם כן שיהיה לו יראה גדולה מהשם מטבח, להתחזק את עצמו בכל נקודה ונקודה, ושיוכל להימלט את נפשו מרע ולמשוך את עצמו לידתו, והיה לפתור את עצמו מאחר שכבר נפל כל כך, אם כן נותר לו הכל חס ושלום. חלילה, לא תהא כזאת בישראל, כי אין חושך וציין צלמוות להסתתר שם כל פעלי אבן, כי גם בשאול תחתיות ומתחתיו צריכים ליראה את השם מאוד מאוד, כי בכל המקומות ממשלתו. Hey, אמרו אבותינו זכרונם לבחה כך הוא דרכו של עץ הרע, היאמר לו כך וכו', שזה בחינת עבירה גורלת עבירה, וכתיב אוי מושכי עוון בחבלי השווא וכו', ובאמת לפי דרכו של עץ הרע עם אנשים כאלה, שאינם מתגברים כנגדו כן מנעוריהם, בוודאי היה אפס תקווה חס ושלום, לרוב העולם, כמו שכתוב, מפנק מנוע עבדו וכו'. אבל השם יתברך עומד עלינו בכל דור ודור וחושב מחשבות לבעל יידח ממנו נידח והוא שולח סיוע מלעילה על ידי הצדיקי הדור הגדולים האמיתיים שהם מבחינת מרדכי והם יודעים היטב מה שנעשה עם כל אחד ואחד ומבחינת ומרדכי ידע את כל אשר נעשה והם מעוררים את ישראל לתשובה בבחינת ויצא בתוך העיר ויזעק זעקה גדולה ומרה והם מודיעים לכלל ולכנסת ישראל שהיא מבחינת אסתר לבעל תתייש עצמה מן הרחמים ותבוא לפני המלך אף על פי שהיא רחוקה כל כך שלא נקראת לבוא אל המלך זה שלושים יום אשר על כל פנים פעם אחת בחורש צריכים ישראל להקביל פני אבים שבשמיים אף על פי כן צריכים להקיש על דתי הרחמים אולי יחוס אולי ירחם עד שאחר כך כנסת ישראל מקבלת דעת הצדיק האמת ואומרת ובכן נבוא אל המלך אשר לא כדת ידרשו אבותינו זכרונם לברכה שלא כדת של תורה כי אני יודע בעצמי שעל פי דת של תורה בוודאי אינני ראוי לבוא לפני המלך להתפלל לפניו, כפי מה שאני יודע חטאי ועוונותי, אך אף על פי כן אבוא לפניו שלא כדת, וכאשר אבדתי אבדתי. היינו, אם חס ושלום אינו לרצון לפניו תפילתי והתבודדותי הטעם ריבוי קלקולי, כאשר אבדתי אבדתי, ויעשה השם יתברך עימי מה שירצה. אני תמיד אייחל ואצרק להשם יתברך אולי ירחם. ואז מלחם השם מטבח על עמו ישראל, ויושת המלך לאסתר את שרביט הזהב. זה סוד הארה והתקרבות מהשם מטבח, שמגיע לפעמים לאדם הנמוך מאוד, שאף על פי כן השם מטבח שולח לו התקרבות מהחוק בסוד הושטת שרביט הזהב, שנמשך בנס ארעמות הרבה, כמאמר רבותינו זיכרונם לברכה, היינו, שאפילו האדם הרחוק מאוד מהשם מטבח שהוא שומע לעצת הצדיק לבלי להתייאש את עצמו רק אף על פי כן, איכשהו, איכשהו, הוא מוסר את נפשו בביטול גמור אליו ידבח. הוא בא לפני מלכו של עולם, מתחנן לפניו. אז השם -HM ידבח עומד עליו ומאיר עליו הערה נפלאה מרחוק מאוד. כי מאיר עליו הדעת העליון מאוד שהוא בחינת יראה הילאה דהילאה. עד שיזכה גם הרחוק מאוד לשלמות היראה שהוא בחינת יראה עם דעת. שהעדי זה יתקרב להשם -HM ידבח באמת. פייביו. יש בני אדם הרבה, כשמעיינים בספרי מוסר, שמדברים מעוצם גודל הפגם של החטאים, ומעוצם מרירת עונשים של גיהנום וכיוצא וכו'. הם מתפחדים מאוד, אבל הבעל דבר מתגרה בהם ומפילם על ידי זה לעצבות גדול יותר מבתחילה, עד שלפעמים נופלים על ידי זה ביותר, חס ושלום. ויש הנופלים חס ושלום כל כך, עד שבאים לכפירות גמורות, חס ושלום. וכל זה מחמת שלא זכו לקבל את דעת מצדיקי אמת, להחיות ולחזק את עצמם. ונדמה להם שכבר נשקעו בדרכיהם כל כך, חס ושלום, עד שאי אפשר להם לשוב עוד. ועל כן כל מה שרואים מיראת העונשים נופלים בעיני עצמם יותר ויותר. זה היכר בחינת מלחמת עמלק שבכל דור, כמובן בפנים. ועל השם יתברך עומד על עמו, ושולח לנו הערה נפלאה על ידי צדיקי הדור מבחינת היראה של משיח. שהמשיכה יראה בשכל עליון כל כך עד שתגיע היראה לטובה אפילו לגרוע שבגרועים שאפילו הרחוק מאוד מאוד ילודת אמיתי להבחין האמת שגם הוא יש לו תקווה כי רחמת יתברך רבים מאוד ועל כן בוודאי לא ייפול על ידי יראת העונש, אדרבה מיראת העונש שחזק את עצמו למצוא בעצמו נקודות טובות ולשמח את עצמו במה שהוא מזרע ישראל על כל פנים ודיי כי על ידי יראת העונש יבוא לשמחה גדולה. כי יראת העונש תכריחהו לקיים דברי הצדיקים האמיתיים שמזהירים מאוד את הגרוע שבגרועים. שיתחזק את עצמו בשמחה תמיד על פי דרכי הצדותיהם הקדושות. ובוודאי צריכים אנחנו להתיירא מאוד לשמוע לדבריהם האמיתיים ולקיימם באמת. ועל כן בסוף התוכחה שהוא יראת העונש כתיב תחת אשר לא עבדת את השם אלוקיך בשמחה. נמצא שצריכים להתיירא מאוד מיראת העונש עד אשר יתחזק הידי זה לקיים דברי הצדיקים האמיתיים שמזהירים את הגרוע שבגרועים לשמח את עצמו בנקודות טובות שמוצא בו עדיין ולעבוד את השם בשמחה. ויז <דיזיין> צריכים לדע שכל מה שכתוב בספר ראשית חוכמה ושאר ספרי קודש, ענייני קדושה וטהורה גדולה ועוצם הפגם והעונש של כל חטא פגם אפילו כלשהו אין הכוונה בכל זה בכדי להרחק את האדם מעבודתו ידבר, ולהחליש דעתו ביותר, חס ושלום. רק כוונתם הטובה הוא רק לקרב ולהזהיר את ישראל שיהיו קדושים וטהורים, ויתרחקו אפילו מפגם כלשהו. כי בוודאי כך ראוי להם לפי עוצם קדושתם משורשם. אבל אף על פי כן, אפילו מי שפגם, כמו שפגם, אחמנא ויצלן, בוודאי צריך לקיים מאמר הכתוב, אל תרשע הרבה. כמו שאמרו רבותינו זכרונם לברכה, מי שאכל שום ורוחו נודף יחזור ויאכל שום ויהי רוחו נודף. בוודאי צריך האדם להחיות ולחזק את עצמו בכל עת תמיד, יהיה איך שיהיה. יצטרכין להיזהר שלא לקבל היראה והמוסר לרעה חס ושלום. להתרחק על ידי זה ביותר. רק שיהיה בבחינת יראת השם לחיים די כה. לקרב את עצמו להשם נדבך על ידי היראה והמוסר. ולא להתרחק חס ושלום, רק אדרבה, בעוצם העירה יחזק את עצמו לקיים דברי אבותינו זכרונם לברכה, שהזהירונו להאמין בחסדו, בטובו ידבח, שאינו נפסק לעולם, ולחזק את עצמו בכל עת להתחיל מחדש בעבודת השם. פח בזה שאנו רואים שצוותה התורה אל עבד עברי, אם בגפו יבוא, בגפו יצא, בזה אנו רואים מחמנות השם ידבח, שהוא חושב מחשבות לבל יידח ממנו נידח, כי הלא אפילו העבד, שירד למדרגה פחותה כל כך, עד שהתירה התורה לרבו למסור לו שפחה כנענית, שהוא עבון חמור מאוד. אם כן, היה אפשר לומר שהוא כבר הפקר גמור, ואין לו שום תקווה? ובאמת, לא כן הוא. רואים שגם בעבד יש כמה דינים ואזהרות שהזהירה התורה להחם עליו הרבה, ושלא להפקרו לגמרי חס ושלום. וזה אנו רואים גם במה שהזהירה התורה אם בגפו יבוא וכולי. היינו! שאם אין לו אישה בת ישראל, אסור לרבו למסור לשפחה לאישה, בכדי שלא יאבד לגמרי חס ושלום. כי אם יש לו כבר קשר וחיבור בישה יראת השם מבת ישראל, אז זה אף על פי שמשפלות מדרגתו שירד למדרגת עבד, הותר לו לשא שפחה, אף על פי כן יש לו תקווה. אבל אם לא נתחבר עדיין בבת ישראל, אזי אם היה נושא שפחה שהוא ההפך ממש, היה נאבד לגמרי. וכן עשרה התורה למסור לשפחה אף על פי שנפל לעבדות, כי אפילו על הנופל לעבדות גמור, שהוא תוקף זוהמת הנחש מבחינת עמלק, אף על פי כן, גם לשם מגיעים אחרונותו נדבך, חושב מחשבות לבל יהיה נדחה לגמרי, חס ושלום. פט צריך לחזק את עצמו תמיד באשר נדבך, מבלי לייאש את עצמו בשום אופן, רק לידע תמיד כי מלוא כל הארץ כבודו. ועדיין השם עמו ואצלו וכולי. עד שיזכה להתחזק בשעת האכילה עד שיגיע להארת הרצון. שדי כא בעת האכילה יגיע עליו רצון משתוקלקות חזק ונמרץ מאוד להשם ידבך. וזהו ההפך ממש מהנפילות של רוב העולם. שרוב הנפילות הן על ידי האכילה. היינו שנופלים בדעתם מאוד מחמת האכילה שלהם שאינה מקדושה כראוי. באמת, אף על פי שבוודאי צריך כל אחד מישראל לקדש אכילתו בשלמות, אף על פי כן, אסור לו לא ליפול בדעתו משום דבר, רק אדרבה, צריכים לחזק את עצמו בכל פעם, ובפרט בשעת האכילה שאסור להיות אז איש עצל, רק להיות איש חי. היינו, כי לא די שאסור ליפול בדעתו על ידי אכילתו, אדרבה, צריכים לדע ולהאמין שאכילת איש הישראלי יקרה מאוד. מאחר שאכילתו על פי התורה על כל פנים שאין נוכל דבר אסור חס ושלום רק הכל על פי התורה וגם מברך על כל דבר תחילה וסוף ועל ידי זה כל אחד מישראל מברר ברורים הרבה באכילתו ויש לו לאכול בשמחה ובהתחסכות גדול באשם ידבח ולדע כי מלוא כל הארץ כבודו והשם עמו וכולי כנ"ל עד שיזכה בשעת אכילתו די כאילו להארת הרצון שישתוקק אז די כאילו אשם ידבח ברצון מופלג מאוד שזה עיקר קדושת אכילת ישראל, כי על ידי זה הוא תכלית שלמות הבירור של כל הניצוצות שבמאכל, ועולין על ידי זה לשורשם העליון בשלמות, כמובן בפנים. צדיק. אין הקדוש ברוך הוא מקפח שכר כל בריאה, וכל מה שפעל ועשה האדם איזה טוב לשם שמיים, בשביל השם מטבח, דבר גדול ודבר קטון. לא יאבד שום דבר על העתיד, אפילו אם עבר חס ושלום, כמה פעמים על כל התורה. כי אף על פי שמבואר בספרי קודש שמישהו רשע ומוסיף כוח בקליפה על ידי מעשיו הטובים, יש בזה דברים גגו, אשר אי אפשר לבערם כל כך נפרד בכתב. אך הכלל, שכל מי שרוצה לחוס על עצמו של לאבד את עולמו לגמרי, ומתגעגע לשוב לאשר מטבח, אזי אף על פי שאינו זוכה לשוב כראוי לו, אף על פי כן, כל מה שיעשה את הדבר שבקדושה יהיה איך שיהיה, בוודאי לא יהיה נאבד שום דבר, אפילו אם לא יזכה לתשובה שלמה באמת חס ושלום. כל שכן שעל פי הרוב, כשיהיה חזק בדעתו וירגיל עצמו מעט מעט, מעט בתוך דרכי הקדושה, אזי סוף כל סוף יזכה לשוב בתשובה שלמה לה' מטבח. כי אין שום ייאוש בעולם כלל, כמבואר כבר כמה פעמים. כשהאדם הוא במצר גדול, והתאבות והסטרה אחל מתגברים עליו מאוד, עד שאין לו דרך לנטות ימין ושמאל, ובחינת כל רודפיה השיגוה בין המצרים, עד שנדמה שאפס תקווה חס ושלום, והוא בעוצם דחקו ומצרי נפשו, עונה להשם ידברך וצועק אליו, יתברך מן המצר, ובחינת מן המצר קראתי כה אף על פי שמה שפונה עצמו להשם מטבח הוא רק כחוט השערה, אף על פי כן הוא יקר בעיני השם מטבח ונעשה מין צמר, שמבחינת שערות דיקנה קדישה, היינו שנתעוררים ונמשכים עליו כל שלוש עשרה מידות של רחמים, שהם תלסה תיקוני דיקנה קדישה, ששם כולו רחמים וטוב, ושם מתהפך הכל לטובה וזכות כידוע. וזה בחינת מה שבורר בכוונות מן המצר קראתי כא, מצר אותיות צמר, בחינת דיק, דיק, דיק, תיקוני דיקנה וכו', היינו כנ"ל. וזה בחינת חוץ של צמר ביום כיפור, שהיה מלבין להבנות של כל השנה, בחינת אם יעדינו כתולה כצמר יהיו. כי עיקר סליחת ההבנות ביום הכיפורים נמשך על ידי בחינה זאת, על ידי שהשם ידבח מוצא בישראל אפילו באחותי מחמנה איסלן, כמה וכמה שערות טובות. היינו, מה שמנתקים עצמם כמה פעמים מן הרעה אל הטוב, כחוט השערה על כל פנים, שגם זה יקר מאוד אצלו ידבח, עד שעל ידי זה מירינה שערות העליונות הקדושות, בחינת תיקוני דקנה, בחינת צמר, שעל ידי זה מכילה כל העוונות כנ"ל. צדיק ב' מיכאל כהנא רבא מלמד תמיד זכות על ישראל, וכל הזכויות שמוצאים בישראל הוא על ידי בחינת שערות הנ"ל. שעל ידי זה יכולים למצוא זכות אפילו בהגרוע שבגרועים כי בכולם נמצאו כמה שערות טובות משל משיחין עצמם כמה פעמים מראה לטוב כחות השערה ועל ידי מצוות נתינת ראשית הגזל הכהן על ידי זה נתקן בחינת הצמר בשורשו שהוא בחינת שערות העליונות הנ"ל על ידי זה נמשכים חסדים על ישראל על ידי השערות טובות שנמצא בהם כנ"ל צדיק ג' כל התוכחות שהשם ידבח מוכיח את ישראל, וכל הביזיונות שמבזה אותם לפעמים בדרך ביזיון, הכל לטובה גדולה, כדי ללמד עליהן זכות וחסד, כדי שישובו אליו באמת. כי לפעמים כשישראל מקלקלים מעשיהם מאוד מאוד, עד שכמעט אין ניכר מעט הטוב שבהם מעוצם ריבוי הפשעים והקלקולים, אחמדי צלן. ואם ירצה השם ידבח למד עליהם זכות על ידי מעט הטוב שבהם, התעוררו המקטרגים חס ושלום, וימצאו כנגד זה אלפים פעמים להפך חס ושלום. אבל השם ידבר החפץ חסד הוא, ואף על פי כן הוא רוצה בעמו וחפץ להטות עמהם כלפי חסד. אז בתגוריו וחוכמתו הנפלאה הוא בעצמו מבזה ישראל בתכלית הביזיון. עד שומר עליהם שכבר הם אצלו חס ושלום כמו כל האומות מאחר שכבר קלקלו כל כך. ותכף שהשם יתברך מהפך הדבר ואומר על עם ישראל שהם כמו אומות ממש, אזי תכף נתגלה ונתראה על ידי זה די כאמיתת הנקודות טובות שבהם. כי בוודאי בתחילה לא היה נחשב הטוב שבהם כלל, <coughs> עד שכמעט לא היה נראה כלל. כי בוודאי לפי קדושת ישראל בשורשם, אזי אפילו אם אין פוגמים כל ימיו רק איכות הסערה אחת, הוא גם כן פגם גדול ונורא מאוד. ישראל הם רחוקים לגמרי מעוון ומכל מיני פגמים, מכל שכן כשפוגמים חס ושלום יותר מחוט השיער, מכל שכן כשהפגמים והחטאים מרובים מאוד, אך מנא יצלן, עד שמעט הטוב אינו ניכר כלל, בפרט כי גם מעט הטוב עצמו מעורב בפסולת ערבה. אז בוודאי כשיוצא השם מטבח להסתכל על עוצם ריבוי הפגמים שלהם, לפי קדושת ישראל, כפי מה שראוי להם להיות. עד בוודאי כמעט תפס תקווה חס ושלום. אבל השם מתברך רב חסד ואמת וחפץ בקיום העולם, ורק הוא ידע יצרנו, ואיכן האדם חבוש בזה העולם? על כן בהחמיו העצומים הוא בעצמו מהפך הדבר לטובת ישראל, ומתחיל להשוות אותם לכל האומות, מבחינת עלו כבני קושים אתם לי וכולי. ותכף כשמדמה ומשווה אותם לשאר האומות, בוודאי הכל יודו ויאמרו בפה מלא. שעדיין יש חילוק רב ונפלא כרחוק מזרח ממערב בין הגרוע שבישראל לבין העקום. כי כנגד העקום נמצא תמיד בישראל כמה סערות ונקודות טובות לאלפים ולרבבות. כי אפילו פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון, כמאמר רבותינו זיכרונם לברכה. נמצא אז שדי כאן על ידי שמדמה ישראל לעקום ולבנה כושים. על ידי זה די כאן התגלה ומיר להן כל הזכות והטוב שבהם. כי כנגד העקום בוודאי עמך ישראל כולם צדיקים כי כולנו מניחים טלית וצפיים בכל יום ומתענים ביום כיפורים וכו' ועל כן אחר שאמר הנביא הלוא כבני כושים וכו' חוזר ומסיים תוך כדי דיבור לטובה כמו שנאמר שם אפס כי לא אשמד אשמיד וכו' ביום ההוא אקים את סוכת דוד הנופלת וכו' כי די כעל ידי שמהפך הדבר ומדמה ישראל לעקום חס ושלום הידי דדיקה נתגלה ונתראה כמה וכמה נקודות טובות שיש בהם נגד העקום. הידי זה יבוא משיח ויקים את סוכת דוד הנופלת. כי משיח הוא מבחינת עתיק, מבחינת ועד עתיק יומין מתה. והוא יודע ללמד זכות על ישראל, למצוא כל הסערות טובות שבישראל, שזה מבחינת החסד הרב של מבחינת עתיק, וזה גם כן מבחינת, זכירה שמו לא עמי אתם, לא עמי וכולי, כי אתם לא עמי וכולי. ותכף חוזר ואומר, והיה במקום אשר יאמר להם, לא עמי אתם, יאמר להם, בני אל חי וכולי, היינו כנעד. כי די כעדי זה נתגלה עוצם מעלתם ותפארתם של ישראל כנגד העמים. צדיק <אד> דלת, לפעמים נופל האדם בדעתו כל כך, עד שאי אפשר לא להכירות את עצמו בשום דבר, כאילו אין בו שום טוב כלל. אזי צריך גם כן להפוך לדבר ולהתחיל מצד שני כנ"ל ולחשוב במחשבתו. אם כן, כפי דעתי אני כולי רע לגמרי, ואין בי שום טוב כלל, ואז די כאן מתחיל להרגיש בעצמו נקודות טובות שנמצאו בו עדיין. כי כנגד הגרוע והרע לגמרי בוודאי ימצא בעצמו, גם בעוצם גאותו, כמה וכמה נקודות טובות. על ידי זה יחיה את עצמו. לכן הוא גם כן לגבי חברו. כי צריך אדון את כל אדם לכף זכות ולמצוא אתו שיש בחברו, חינת ועוד מעט ואין רשע כמבואר בפנים. צדיקי, בתחילה את צערם מחטיא את האדם על ידי שקרו, שמטעה אותו בכמה מיני הטעות, ואחר כך כשבא דעתו לשוב הוא מחליש דעתו ומכניס בליבו שכבר נסתלק השם נטבח ממנו, ואורחו כל כך עד שכבר אי אפשר לו לשוב ובאמת ולהפך, כמלכותו בכל משאלה, אפילו בעשרה קיתרין דמסאבותא ארמנא ליצלן. כמו שנאמר, שוכן איתם בתוך טומאותם. ודרשו אבותינו זכרונם לברכה אפילו כשהם טמאים שכינה ביניהם. וזה העיקר דרך התשובה, שעשה משה בארבעים יום האחרונים מאלול עד יום כיפורים, שהעיקר הוא לדע שהשם יתברך עדיין עם כל אחד ואחד, אפילו עם הגרוע שבגרועים. מבחינת והציע שאול היא וכל זמן שאדם חוזר זאת בדעתו ומכניס זאת בלבו באמת שזה בחינת האזהרה וידעת היום וכולי כי השם הוא אלוקים בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת היינו בחינת אם מסק שמיים שם אתה והציע שאול היא נקע אזי בוודאי יש לו תקווה גדולה כל ימי חייו לזכור את זה דרך התשובה באמת כי זה עיקר דרך התשובה בחודש אלול שהוא בחינת הנותן בים דרך וכולי שזה סוד כוונת אלול, כמובן בכוונות. הכוונה הפשוטה שיוצא מזה לכל בני אדם הפשוטים מולדה, שאפילו בתוך מצולות ים השוטפים מאוד על אדם, כהמון גלי הים ממש. בחינת ותשתיכני מצולה בלבב ימים, אף על גם שם יש דרך ונתיב תמיד לשוב אליו ידבח. על ידי בחינת אם משק שמים שם אתה, והציע השאול אינקה. שזה סוד כוונת אלול, בחינת הדרך הנ"ל. שכל אדם יכול לזכות אליו תמיד, בכל מקום שהוא, בפרט באלול, אם יאמין בזה באמת ובפשיטות. צד"ו אמרו אבותינו זיכרונם לברכה, והעידה לי עדים נאמנים את אוריה ואת זכריה, אוריה סימן לזכריה, כי כמו שנתנבא, שנתקיימה נבואת אוריה שהתנבא על החורבן, כן תתקיים נבואת זכריה שהתנבא על גאולה ועל בניין בית המקדש. זה העניין, ובכלל ובפרט גם כן עניין גאולת הנפש של כל אחד מישראל ותיקון מעשיו, שזה בחינת בניין בית המקדש בפרט. כי בטבע האדם להאמין בהקלקול, היינו מאמין שעל ידי מעשיו שאינם כלכל קלקל ופגם הרבה, שזה בחינת חורבן בית המקדש. אבל על ידי זה נחלש דעתו מאוד, עד שנדמה לו שכבר עבדה תקוותו ואי אפשר לו לשוב לתקן מעשיו עוד. וזה רק מעשה בעל דבר. כי על ידי זה הוא פוגם בכל פעם ביותר, חס ושלום. ובאמת צריכים לדע ולהאמין, כי כמו שיכולים לקלקל, כמו אחריהם יכולים לתקן, לתקן גם כן, ולהיטיב מעשה ולשוב בתשובה שלמה, עד שיתקן כל מה שפגם, ואדרבה, מידה טובה מרובה. וצריכים אנו להתחזק בכל פעם בביטחון חזק, ברוב חסדיו ורחמה וטבח. כי סוף כל סוף בוודאי נזכה לשוב אל השם באמת. ויבנה בית מקדש כמו שהבטיחנו על ידי כמה נביאים וצדיקים כמורה בפנים. צד"ז התורה נקראת עדות, בחינת שני לוחות העדות, שני דייקה, כי צריכין שני עדים, שהם כנגד שתי הבחינות הנ"ל בעוד צדיק ו, היינו, בחינת נקודה עליונה ונקודה התחתונה, בחינת שמיים וארץ, להודיע כי מלכותו בכל משלה, בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת. בחינת אם נסק שמים שם אתה והציע שאול וכו'. שזה עיקר דרך התשובה שנגמר ביום הכיפורים כנ"ל. זה בחינת והעיד הבעם את השמים ואת הארץ. ועל כן ניתנו שני לוחות העדות ביום כיפורים די כא. כי התורה בחינת שני לוחות העדות הם עדים נאמנים שמזכירים ומזרזים את האדם בכל פעם לבעל התייאש עצמו מן הרחמים. כי בשביל זה ניתנו לוחות העדות ביום כיפורים שהוא עת רצון יום אכילה וסליחה, יום שנגמר בו הדרך לתשובה כנ"ל, להעיד לישראל אמיתת טובו וחסדו ידבר, שהתורה הקדושה, לוחות העדות, ניתנו ביום כיפורים על יסוד זה, שכולל שתי נקודות הנ"ל, היינו, שאף על פי שבוודאי צריכים להיזהה בנפשו ולשמוע את התורה מאוד, שלא לפגום אפילו פגם כלשהו, כי בתנועה קלה פוגם ומקלקל מאוד, כשנוטה מדרך התורה, חס ושלום. ואדרבה. צריך האדם להטיב מעשה בכל פעם ולעלות בכל פעם ממדרגה למדרגה עליונה ביותר מבחינת אם הישג שמיים שם אתה מבחינת נקודה עליונה אף על פי כן כמו שצריכים להאמין בזה שאם עוברים על דברי תורה פוגמים ומקלקלים מאוד וגורמים חורבן גדול בכל העולמות חס ושלום כמו כן צריכים להאמין גם כן להפך שיש בכוח האדם לתקן כל מה שפגם כי עדיין השם עמו ואצלו בחינת ויציע שאול לנקה, בחינת נקודה תחתונה, כי ימינו יתברך פשוטה תמיד לעוזרנו, לשוב ולקרבנו אליו יתברך, על ידי דרך התשובה שנגמר ביום כיפורים, שהוא בעצמו כולל שתי הנקודות הנ"ל, שזה עיקר דרך התשובה, רק אנו צריכים לשים ליבנו לזה ולהאמין בזה בכל עת, וזה בחינת עדות השם נאמנה מחכימת פתי, כי באמת התורה הקדושה היא רוצה להחכים אפילו את הפתי, היינו אפילו את מי שכבר נתפתה אחר יצרו ונטעה למקום שנטעה, אף על פי כן. התורה מכרזת ומעידה לפניו שאם ישוב מיד יקבל השם יתבהך תשובתו ברצון ויקרבו אליו באהבה גדולה. והתורה בעצמה מעידה לפניו הדרך לתשובה, שהעדה זה יכול גם הפתל להתחכם. רק המניעה הוא מלחמה שקשה לו להאמין בעצמו שיכול לתקן עדיין. ועל זה הקורא הכתוב ומכריז כי עדות השם נאמנה. כי בוודאי נאמנה מאוד בעדותיה שמעידה שמלכותו ידבח בכל מה שעלה בשמיים ממעל ועל הארץ מתחת כנ"ל ואם אתה מאמין לעדותה על הפגם והקלקול חס ושלום מכל שכן, איך אתה צריך להאמין לעדותה על כוח התיקון? כי בוודאי מידה טובה מרובה כנ"ל וזה גם כן מבחינת עדותיך נאמנו מאוד וכולי השם לאורך ימים. היינו אף על פי שכבר ארכו הימים שאנו מצפים לבניין בית המקדש, שהוא השלמות, התשובה והתיקון, ועדיין לא נושענו בשלמות, אף על פי כן, צריכין עדיין להתחזק מאוד בתקוותנו, כי בוודאי עדות השם נאמנו מאוד כנ"ל. צדיק ח. עץ <עצה> זהב <עצה> וכלותיו מבחינת די שקר, שמכניסים בלב האדם ההפך מכל הנ"ל. כי הוא המסית, הוא המדיח, הוא המסטין. כי בתחילה מסית לאדם ומביאו למה שמביאו. ואחר כך הוא מסטין ומקטרג עליו למעלה ולמטה. כמו שהוא מסטין ומקטרג למעלה, להרחיק ככה מוות מישראל חס ושלום. כמו כן הוא מסטין ביותר בלב האדם בעצמו. הוא מחליש דעתו כאילו כבר אפס תקווה חס ושלום. ועל זה צועק הכתוב כי קמו בי עדי שקר, שם הסטרא אחרא, שרוצים להעיד בלב האדם הפך מן האמת ולהרחיקו ביותר חס ושלום. ועל כן נתן לנו השם יתברך טרן סעדין. שהם מילה ותפילין, או מילה ושבת, כי כל זמן שיש לאדם שני עדים נאמנים הנ"ל, הם מעידין ומבטיחים לו בכל עת שעדיין חביבותי גבן, מאחר שאנו זוכים עדיין לשני עדים קדושים כאלו. ועל עדי זה יש לנו כוח לבטל ולהכניע עדי שקר הנ"ל, על בחינת הדרך לתשובה, שכלול גם כן מבחינת שני עדים נאמנים, מבחינת לוחות, לוחות העדות. צדיק ט צריך כל אחד מישראל להיזהר מאוד, מבלי לייש את עצמו בכל הימים הרעים ועיתים לרע עוברים עליו. רק אדרבה, כל מה שמתגברים עליו הימי רע, שהם במידות רעות וכיוצא או יותר, הוא צריך להתגבר ביותר, לחפש ולבקש גם בהם, עד שימצא גם בהם אותיות התורה, וחיות אלוקות המלובש שם, כי באמת אין שום מקום נמוך וירוד בעולם, ולא שום יום ועת וזמן בעולם, שאין שם דברי תורה והיות אלוקות באלם ובצמצום שמחייר אותו המקום והזמן ולפעמים מפיל השם יתברך את האדם למקומות כאלו במכוון בשביל ניסיון אם מתגבר שם לחפש ולבקש כראוי את הטוב המלובש בתוך מקום וזמן רע כזה אז תהיה הירידה שלו תכלית העלייה כמובאר בפנים